Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Min yahdihillahu falamudillalah Humayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Ya ayuhal-lazina amanu, atakullaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa antumuslimun. Ya ayuhal-naas, atakullaha rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah, wa khalaqum minha zawjaha, wabatha minhuma rijalanan kathiraan wa nisaa'a. Wa atakullaha al-lazhi tasa'alun nabihi wal-arham, inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhal-lazina amanu, atakullaha wa koolu qawlaan sadeedah. يستحل لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدا هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل محدثة بدأ وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله عزني الله اياكم موضوع درسنا اليوم الدعوه السريه Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puji dan syukur kita penjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala kenikmatan dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga senantiasa Tercurahkan kepada suri tuladhan kita, junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. dan juga keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali Kita melanjutkan Pengajian kita pada malam hari ini itu pembacaan dari kitab Al Fusul Fisir Rasul, karangan Al Imam Al hafiz Abu Fida Ismail bin Umar Ibn Khathir Al Qurashi Al Syafi'i, rahimahullah Taala, yaitu Al Imam Ibn Khathir, salah seorang ulama besar dari Madhab Syafi'i. Dan kemarin telah kita bahas bagaimana awal datangnya Wahyu, tatkala Malaikat Jibril datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, ikra. Kemudian Nabi SAW menjawab, maaf Nabi Qariq, aku tidak bisa membaca. Sampai akhirnya tiga kali diulang, dan akhirnya dituntun oleh malaikat Jibril untuk membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, ikra bismi Rabbi kalal khalaq Khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal al akram al allama al lam bil qalam, al insana ma lam yalam. Kemudian mari kita bacakan perkataan Ahlafi bin Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul. Beliau berkata, "Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu. Fa akhbara Khadijah wa qad khashitu ala aqli." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setelah menerima wahyu dari Malaikat Jibril, dia pun kembali menemui Khadijah dalam keadaan gemetar pun dak beliau dan berkata sungguhnya aku khawatir sesuatu menimpa akalku. Sebagaimana kita jelaskan kemarin ada yang mengatakan Rasulullah SAW khawatir beliau gila karena melihat makhluk yang sangat menakjubkan, makhluk yang sangat dahsyat yaitu malaikat Jibril. Fasabbatahu maka Khadijah radhiyallahu anha pun menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Abshir kalla, bergembiralah." sekali sekali tidak demi Allah Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Sungguhnya engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi dan engkau adalah seorang yang senantiasa jujur. Engkau adalah seorang yang senantiasa membantu orang yang kesulitan. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil dahr dan engkau senantiasa membantu orang-orang terkena musibah. Fi ausafin ukhra jamilatin addadatha min akhlafihi alaihi. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan sifat-sifat yang lain, sifat-sifat yang indah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqan minha lahu wa tasbitan. Dan ini menunjukkan Khadijah telah membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dan sekalian juga mengkokohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa i'anatan 'alal haqq, fa awalu awwalu lahu. Dan Aisyah dan Khadijah radhiyallahu anha Membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tegak di atas kebenaran, maka dialah orang yang pertama kali membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan kemarin, ya banyak ulama yang menyatakan bahwasanya orang yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah secara mutlak, karena begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Malaikat Jibril, maka yang pertama kali membenarkan adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata ibnu Rahimahullah "Thummah makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sha'Allah, an yamkuth, la yara syai'an Setelah turun wahyu, kemudian wahyu terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti kedatangan wahyu, namun tidak datang lagi. Malaikat Jibril tidak turun lagi. Wa fatara anhu, wahyu terputus. Fatara anhu l wahyu. Faktamma ma li maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sedih. Tatkala ternyata Wahyu terputus, malaikat Jibril tidak turun lagi kepada Nabi S.A.W. Wadahaba miraran liyataradda ruusil jibal. Katal Hafid bin Ketir, Maka Rasulullah S.A.W. berkali-kali pergi ke puncak gunung, Agar melemparkan dirinya dari puncak gunung ke bawah. Wadhalika min syauqihi ila ma'ra'a awwala marrah. Karena Nabi S.A.W. terlalu sedih, Beliau begitu rindu untuk, bertemu lagi dengan malaikat jibril karena kejadian pertama yang sangat dahsyat tersebut min halawati ma syahadahu min wahyillahi ilaihi karena nabi sallallahu merasa merasakan manisnya wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala kepadanya kata al-hafi ibn kafir faqila inna fatrat al-wahyi kanat qariban min sanatain atau اكثر sebagian ulama menyatakan bahwasanya Terputusnya wahyu sebelum turun wahyu yang selanjutnya yaitu sekitar dua tahun atau tiga tahun ini pendapat sebagian ulama meskipun tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan demikian. Oleh karena sebagian ulama mengatakan dua tahun atau tiga tahun dan sebagian ulama lagi mengatakan tidak tidak sampai selama itu. Ya memang terputus waktu akan tapi tidak sampai lama sekali. ثم تبادل الله الملأ بين السماء والارض على كرسي Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung ke bawah maka muncullah malaikat Jibril alaihi salam wa malaikat Jibril menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa basyyarahu annahu rasulullah kemudian malaikat Jibril mengabarkan memberi kabar gembira kepada Nabi Bahawa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenar-benarnya Tatkala datang malaikat Jibril kedua kalinya Maka Rasulullah SAW pun kembali menemui Khadijah dan juga dalam keadaan takut Kemudian Rasulullah SAW berkata Zammiluni, dathiruni ya. Selimutilah aku, tutuplah aku Karena Kenapa? Karena ketakutan, gemetar yang dirasakan oleh Rasulullah SAW Faanzalallahu alaihi, maka Allah turunkan firman-Nya, Ya ayyuhal mudathir, kum faanzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir Rasulullah sallallahu alaihi minta kepada Khadijah untuk menyelimutinya maka Allah pun menurunkan firman-Nya ya ayyuhal muddatsir wahai lelaki yang berselimut kum fa berdirilah dan beri peringatan warabbika fakabbir dan agungkanlah rab engkau wasyabaka fatahir dan sucikanlah pakaianmu fakanatil halul ula halat halan wa ihha oleh karenanya tatkala turun firman Allah dari surat al-alaq Berkar bismi Rabbi kalau tatkala itu Nabi diangkat menjadi Nabi. Seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi. Kemudian tatkala turun Ya ayuhal mudathir kumfa antir wahai orang yang berselimut bangunlah engkau dan berilah peringatan kata para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul karena diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Hafizul Katsir? Thumma amara-hu Allahu fi hadhihi al-ayah an Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Muddaththir ini memerintahkan Nabi untuk mengingatkan kaumnya. Wa yad'uuhum ila dan menyuruh mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashammara sallallahu alaihi wasallam an saqi at-taklif wa qama fi ta'ati Allahi Kabir wal saghir wal hurr wal abd. والرجال والنساء والأسود والاحمر فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, maka beliau pun bersiap siaga, kemudian menyiapkan dirinya, kemudian beliau pun menerima tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau pun berdakwah dengan seindah indahnya dan sebaik baiknya. Semua beliau dakwahi, baik orang yang sudah tua maupun yang anak kecil, maupun orang merdeka maupun Buddha, lelaki wanita berkulit hitam atau berkulit putih, maka sebagian hamba-hamba Allah dari berbagai macam kabilah memenuhi dan menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi Lillah dan Ya sebelum kita melanjutkan Pembacaan kitab Al Fusul Minsyirat Rasul perkataan Al Habith Nukasyirahimahallah, ada beberapa perkara yang perlu anda ingatkan. Yang pertama telah kita jelaskan kemarin, tatkala Nabi S.W.T. didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian memberikan wahyu kepada Nabi S.W.T. dengan surat al Al-Alaq, "Iqra' bismi Rabbi kaladikalah". Setelah itu wafat aral wahyu, kemudian berhentilah wahyu. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, sebagaimana di, telah dijelaskan oleh Habithun Kafir, bahwasanya Rasulullah S.W.T tatkala turun wahyu, hazana huznan syedidan. Beliau sangat sedih. Sampai-sampai beliau pergi ke syawahi jibal, pergi ke puncak gunung, dalam rangka untuk melemparkan dirinya ke bawah. Riwayat ini, dipegang oleh orang-orang yang musuhi sunnah. Di antaranya dijadikan dalil oleh orang-orang kafir, mustashriqin, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan, lihatlah Muhammad pernah ingin bunuh diri dan termaktub dalam sahih Al-Bukhari. Disebutkan bahawa senyata kala wahyu terputus, Nabi Muhammad SAW pergi ke puncak gunung, dan ingin melemparkan dirinya, ingin bunuh diri. Ini perkataan orang-orang mustashiriqin, demikian juga orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian, sebagian orang-orang juga yang menyimpang, seperti orang-orang syiah, mereka juga berdalil dengan, riwayat ini, mereka mengatakan, lihatlah, Al Imam Al Bukhari dalam sahihnya menyebutkan riwayat tentang Nabi ingin bunuh diri. Ini menunjukkan Al Imam Al Bukhari telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ma'asum, telah sengaja untuk bunuh diri. Kalau perkara ini demikian berarti Al Imam Al Bukhari saqatat adalatuhu. Imam Bukhari telah jatuh ya keamanahannya dia jadilah orang yang tidak bisa diterima. Kalau begitu Sahih Bukhari tidak tidak bisa diterima. Malahkan kita dapati mereka tidak mau menerima Sahih Bukhari dengan berbagai macam alasan, karena terlalu banyak hadis-hadis yang menyelisi aqidah peny... dan keyakinan mereka. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah kisah ini, kisah dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi Sallallahu Sallam pernah ingin bunuh diri. Hal ini telah dibantah oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, seorang ulama besar dari Madhab Syafi'i dalam kitabnya Fathul Bari, tatkala menjelaskan tentang keabsahan riwayat ini beliau menjelaskan bahwasanya riwayat yang menjelaskan nabi ingin membunuh dirinya adalah riwayat yang mursal dari mursal az-zuhri dan kita bisa lihat dari periwayatan hadis tersebut dalam sahih al-bukhari di mana di awal hadis kata al-imam al-bukhari hadatsana yahya bin Bukair, qala qa hadatsana lais an aqil an ibn syihab kata al-imam bukhari tatkaram meriwayatkan hadis ini hadis aisyah yang kemarin kita riwayatkan tentang segala yang panjang sekali di mana Nabi SAW pertama kali datang Wahyu seperti mimpi yang benar Kemudian Rasulullah SAW dijadikan rindu untuk Bertapa di Gua Hiro Untuk bertahanus beribadah Kemudian datang Malaikat Jibril Ini riwayat semua dari Aisyah RA dengan sanad yang sahih Tetapi di akhir dari riwayat tersebut Ada tambahan perkataan Imam Az-Zuhri Ibn Syihab seorang tabi'in Di awal riwayat tersebut Kalau kita lihat sanadnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Bukail Gurunya Imam Bukhari Qala haddathana al-Laith dan biwathikin kepada kami al-Laith an Aqil dari Aqil an Ibnu syihab. Aqil dari Ibnu syihab az-Zuhri kemudian tahwil ha kata beliau wa haddathani Abdullah bin Muhammad qala haddathana Abdurrazzaq qala haddathana Ma'mar Ma qala az-Zuhri jadi Imam Bukhari menggandengkan dua isnad isnad yang pertama riwayat yang pertama dari Aqil an Zuhri dari Aqil dari Zuhri riwayat yang kedua dari Ma'mar ma An-Zuhri. Sehingga sebagian orang menyangka bahawasanya, riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membunuh dirinya diriwayatkan dengan dua sanad. Dengan dua sanad dari Aqil dan Ma'mar ma dari Zuhri. Jadi Zuhri di bawahnya ada Aqil ada Ma'mar. Ma ternyata setelah diteliti oleh al hafidh Ibn Hajar rahimahullah, ternyata tidak riwayat yang menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membunuh diri, Ternyata cuma dari Ma'amar An-Zuhri. Satu sanatnya saja. Setelah dicek riwayat dari Akhil An-Zuhri, ternyata tidak ada tambahan Rasulullah ingin bunuh diri. Dan ini bisa dilihat dari riwayat riwayat Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari mengulang-ulang hadis ini dalam beberapa tempat. Di tempat-tempat yang lain, Tatkala Imam Bukhari menyebutkan, dari Akhil An-Zuhri, beliau tidak menyebutkan tambahan tentang Rasulullah ingin bunuh diri. Kemudian juga, Abu Nuaim dalam... Mustahrajnya Menyebutkan juga bahawasanya ada riwayat dari Akhil Dari Az-Zuhri tanpa ada tambahan Rasulullah SAW ingin bunuh diri Setelah kita lihat riwayat yang termaktub Dalam Sahih Bukhari Saya bacakan, ternyata riwayatnya demikian Al-imam Az-Zuhri berkata Wafatar al-wahyu Hatta hazinan nabiya SAW Maka wahyu terputus Sampai Rasulullah SAW pun sedih Fima balagona Sebagaimana yang sampai kepada kami Haznan Godam minhu miroran kayataradda min ruusi shawaahiqil jibaal fakullama awfa bidhirwati jabal likay yulqi minhu nafsuhu tabaddalah jibril jadi kata zuhri ada riwayat sebagaimana yang sampai kepada kami Bahawa senyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala wahyu terput beliau sedih beliau sangat sedih sampai beliau pun pergi ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung tersebut tatkala beliau ingin melemparkan diri beliau dari atas puncak gunung maka muncullah malaikat Jibril kemudian mengatakan ya Rasulullah engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala maka tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu hadis perkataan Az-Zuhri Zuhri adalah seorang tabi'in bukan sahabat dan kita tahu susunan generasi generasi Nabi sallallahu wasallam segenerasi dengan sahabat adapun tabi'in itu tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dalam ilmu hadis kalau ada seorang tabi'in Tabi'in itu bertemu hanya kepada sahabat Tidak bertemu dengan Nabi Kalau ada tabi'in mengatakan Rasulullah bersabda Menurut para ulama hadis Riwayat tersebut Riwayat yang lemah Kenapa? Karena tabi'in tidak pernah ketemu dengan Nabi SAW Sekarang kasusnya dimikir dalam sahih Bukhari Az-Zuhri Ibn Syihab rahimahullah mengatakan Fima balagana Sebagaimana yang sampai kepada kami Rasulullah ingin munudiri ya. Ini dalam ilmu hadis. ...adalah riwayat yang mursal. Dan mursal az-zuhri adalah mursal yang lemah. Sebagaimana perkataan Yahya bin Sa'id al-Qattan. Ya. Bawasanya mursal zuhri syarrun min marasil ghairihi. Bawasanya mursalnya zuhri, hadis mursalnya imam zuhri, ...lebih parah daripada yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwasanya, ...riwayat inilah riwayat yang lemah yang menjelaskan Nabi ingin bunuh diri. Dan tidak bisa dijadikan hujah oleh orang-orang kaum Nasrani untuk mencela nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak bisa dijadikan hujah oleh orang-orang syiah untuk mencela sahih al-bukhari. Kemudian ada bantahan yang lain. Kalaulah seandainya riwayat ini pun lemah, eh, riwayat ini pun sahih. Ternyata benar dalam sahih Bukhari bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bunuh diri justru kita katakan riwayat ini menunjukkan Allah subhanahu wa taala menjaga nabi sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi S.A.W. terkadang ingin melakukan sesuatu... ...tadkala salah ditegur oleh Allah S.W.T. Ini terjadi. Seperti kemarin kita jelaskan Nabi S.A.W. Tadkala... ...mengangkat batu untuk membangun... ...Ka'bah... ...Al-Abbas paman Nabi S.A.W. memberi usulan kepada Nabi... ...agar sarung Nabi diangkat, diletakkan di pundaknya... ...untuk mengangkat batu. Yang ini mengakibatkan akan nampak aurat Nabi S.A.W. Dan Nabi ingin melakukan tatkala nabi ingin melakukan mengangkat ya sarung beliau Allah menjadikan nabi ping pingsan ini menunjukkan Allah menjaga nabi sallallahu alaihi wasallam artinya nabi ingin melakukan kesalahan ditegur oleh Allah subhanahu wa taala demikian juga taralah hadis ini sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bunuh diri maka katakanlah beliau ingin bunuh diri datang siapa malaikat jibril untuk mencegah beliau jadi meskipun hadis ini pun sahih kita bilang tidak ada masalah Justru hal ini menunjukkan akan maksumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi ingin bersalah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita tahu hadis ini hadis yang lemah dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salah dalam beberapa kesalahan. Allah tegur dalam Al-Qur'an seperti dalam firman-Nya aba sa wa tawalla an ja'ahul a'ma tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasrat ingin mendakwahi orang-orang yang pembesar-pembesar Quraisy agar mereka masuk Islam datang ya Ibnu Maktum yang beliau adalah seorang yang buta. Rasulullah SAW berpaling dari dia dan ingin mendawai orang-orang kaya, karena Rasulullah punya tujuan mulia. Kalau orang-orang kaya ini sadar, maka akan bermanfaat bagi Islam. Sehingga ketika datang orang yang buta, Rasulullah SAW berpaling. Allah tegur. Aga sawatawalla. Rasulullah SAW wajahnya agak masam kemudian berpaling dari orang buta tadi, karena berharap mendawai orang-orang kaya. Ini kesalahan Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara kesalahan Nabi SAW, Allah juga sebutkan dalam Al-Quran seperti Nabi SAW pernah menghalalkan madu karena ingin mencari keridoan istrinya. Ketika terjadi kecemburuan di antara istrinya. S.A.W mengatakan, aku tidak akan makan madu lagi, tidak akan minum madu lagi. Allah menegur, Ya ayuhan Nabi, Lima tuharrimu ma'ahallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kepada engkau? karena hanya mengharapkan mardhatuz zuaji karena mengharapkan keridhaan istrimu Allah tegur demikian juga dalam ayat yang lain intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini kalaupun kita terima hadis ini sahih kita katakan bahwasanya hal ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela sahih al-Bukhari karena kita tahu bahwasanya hadis-hadis yang dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya ya Semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Kecuali hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan hadis mu'allak. Ya, tidak disebutkan sanatnya. Adapun seluruh hadis-hadis yang disebutkan sanatnya oleh Nabi Al-Imam Al-Bukhari, maka hadisnya sahih menurut para ulama' hadis. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya Asuhul kutub Ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Soheh Al-Bukhari. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan dalam hadis yang sahih ya. Tatkala wahyu terputus maka Rasulullah SAW berkata bainama ana amshi idh sami'tu sultan minas sama farafatu basari tadkala saya sedang berjalan ini hadis yang sahih bukan tidak disebutkan Rasulullah ingin bunuh diri tadkala wahyu terputus kata Nabi SAW tatkala saya sedang berjalan tiba-tiba saya mendengar ada suara dari atas langit farafatu basari saya pun me mengangkat pandanganku ke atas melihat suara apakah itu tiba-tiba saya melihat malaikat yang pernah menemui saya tatkala di gua Hira iaitu malaikat Jibril dalam keadaan duduk di kursi antara langit dan bumi jadi malaikat Jibril muncul dengan bentuknya yang asli dan duduk di antara sebuah kursi yang terletak di antara langit dan dan bumi. Kita tahu bahawasanya Malaikat Jibril disebutkan dalam hadis yang saya memiliki enam ratus sayap. Yang kalau sayapnya dibuka, akan menutup cakrawala. Ya. Ini salah satu dari makhluk Allah Subhanahu SWT. Ya. Bagaimana maha besar Allah Subhanahu SWT sementara, Salah satu makhluknya kalau buka sayapnya akan menutupi cakrawala, itu Malaikat Jibril AS dan bagaimana jumlah malaikat yang begitu banyak di langit kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pun takut aku pun takut farajtu fakultu zammiluni zammiluni aku pun pulang ke rumah istriku khadijah dan aku berkata selimutilah aku selimutilah aku kemudian turunlah firman Allah subhanahu wa taala ya ayyuhal muddatthir kum fa'anzir wahai orang yang berselimut bangunlah dan berilah peringatan sampai firman Allah war rujizah bahjur, dan perbuatan maksiat tinggalkanlah. Fahamil wahyu wa tatabak. Maka setelah itu wahyu pun datang tidak pernah terputuskan. Datang secara berangsur-angsur dan tidak terputus lagi. Para ulama menyebutkan apa hikmah? Kenapa wahyu sempat terputuskan? Kata para ulama, Nabi SAW kaget. Begitu melihat malaikat Jibril pertama kali dihubu wahira. Sehingga perlu butuh waktu untuk menenangkan Nabi SAW. Ya, karena tiba-tiba datang lagi Rasulullah SAW belum hilang ketakutannya. Jadi datang melihat malaikat Jibril, kemudian ketakutan, kemudian pulang ke, ketemu Khadijah dalam keadaan gemetar, ya, dalam keadaan ketakutan. Kalau besok ketemu lagi, bisa bahaya. Ya. Oleh karenanya butuh waktu yang lama, cukup lama untuk menangkan Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW merasakan ya kenikmatan taklalah menerima wahyu tersebut, sehingga timbul kerinduan oleh Nabi SAW dari dalam diri Nabi SAW untuk bertemu lagi dengan malaikat Jibril. Tatkala terputus wahyu, ya timbullah kerinduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lebih bersiap memiliki persiapan untuk menerima wahyu. Hikmah yang kedua kata para ulama ini menunjukkan bahasanya wahyu itu bukanlah kehendak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak punya urusan masalah wahyu. Masalah turunnya wahyu adalah kehendak Allah Subhanahu ya. Wa Taala. Bukan maunya Nabi kapan ingin diturunkan wahyu turun wahyu tidak, tapi maunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan Allah berkehendak Allah turunkan wahyu, kapan Allah tidak berkehendak Allah tidak turunkan wahyu. Ya. Ini menunjukkan bahawasanya, wahyu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, "Kum fa'anzir." Ya. Bangunlah dan berilah peringatan maka Nabi sallallahu langsung berdakwah tatkala itu. Berdakwah di Mekah tatkala semua orang tatkala itu melakukan kesyirikan. Saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam paman-paman beliau, kerabat-kerabat beliau seluruhnya terjerumus dalam kesyirikan. Orang-orang terdekat beliau, paman beliau Abu Lahab, Abu Talib, ya, dan paman pamannya yang lain. Kemudian juga kerabat-kerabatnya, kabilah beliau seluruhnya dalam kesyirikan. Inilah tugas berat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum fa'anzir." Bangunlah dan berilah peringatan. Ini juga merupakan tugas bagi kita umatnya untuk menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu sallam memulai dakwahnya? Rasulullah sallallahu sallam di awal kali berdakwah, beliau berdakwah dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi. Yang dikenal oleh para ulama dengan fase dakwah sirriyah. Masa berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan ini berjalan sekitar 3 tahun Rasulullah sallallahu sallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu sallam kemudian berdakwah secara terang-terangan. Kita lanjutkan, sebagaimana perkataan Ibn Qayyim rahimahullah beliau berkata, wa kama fito atillahi atama kiam. Maka Rasulullah SAW pun berdakwah dalam taat kepada Allah Subhanahu Wataala dengan sebaik-baiknya. Ya doo ilallah al kabir. Rasulullah SAW mendakwai siapa saja, baik orang dewasa, maupun anak kecil, maupun orang merdeka, maupun budak, para lelaki, para wanita, berkulit hitam, berkulit putih, semuanya didakwai oleh Nabi SAW tanpa pandang bulu kamil kata Ibnu Katsir fa kana haiza qasbi sabqihim Abu Bakar yang pertama kali menerima dakwah Nabi SAW adalah Abu Bakar ini pendapat Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah nanti akan kita jelaskan apa dalil beliau dia punya dalil yaitu Abdullah bin Utsman At-Taimi nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman At-Taimi akan tapi beliau dikenal dengan kunyah beliau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu wa azarahu fi dinillah dan Abu Bakar menolong Nabi SAW. Dengan sebaik-baiknya. Wada'ah ma'ahu ilallahi ala basira. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa taala di atas ilmu. Fasta jabli Abi Bakrin, Uthman bin Affan. Ternyata dakwah Abu Bakar berhasil. Ada orang-orang mulia yang menerima dakwah Abu Bakar. Di antaranya Uthman bin Affan, Watolha, Wat Saad bin Abi Wakas dan yang lainnya. Wa amma Ali faaslam saziran. Itnah samaan sinin. Adapun Ali bin Abi Thalib kata Ibnu Kefir, tatkala masuk Islam masih kecil umurnya sekitar 8 tahun. Wakilah Aksaromin Zalik ada yang mengatakan lebih dari itu. Sebagai Allah mengatakan Ali bin Abi Thalib tatkala masuk Islam umurnya 8 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 10 tahun. Wakilah Innu Aslamah Khabir Abu Bakar dikatakan juga ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib masuk Islam sebelum Abu Bakar. Wakilah lah ada yang mengatakan tidak Abu Bakar dulu baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Walaupun lihal kata Ibn Qaisir, bagaimanapun juga, faislamuhu layak keislamah sedik. Islamnya Ali bin Abi Talib tidak sama dengan Islamnya Abu Bakar As Siddiq, lianahukana fi kafalat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Ali bin Abi Talib memang ditanggung kehidupannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggal di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhazahumin ammihi ianat dan ala ianatilahu alasanatimahlin. Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil Ali bin Abi Thalib dari rumah pamannya Abu Thalib, tatkala dalam keadaan tahun kesulitan di mana Abu Thalib sulit ya, merawat anaknya yang banyak, beliau adalah orang miskin, maka Nabi SAW membantu untuk melihara anaknya Ali bin Abi Thalib. Wakala ini ke Khadijah tu Zaid bin Haritha. Katipun ketir, kemudian Islam juga masuk Islam Khadijah dan Zaid bin Haritha, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwani filazan ya Allah kita katakan tadi bahawa itulah yang disebut dengan dakwah sirriyah. dakwah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang sendirian, kemudian dia mulai berdakwah. Dan kita telah jelaskan bahawa pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang pertama kali masuk Islam menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapa? Khadijah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu terima wahyu, langsung menemui Khadijah, dan Khadijah langsung membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalif Allahi Abshir, la yuzik Allahi abadah. Ya orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu wasallam nanti kita lihat tatkala beliau berdakwah, beliau memilih orang-orang yang dekat dengan beliau. Karena sekarang kondisinya awal mula dakwah, harus mencari orang-orang yang terpercaya. Oleh karenanya dakwah sirriyah memang tidak cepat berkembang tatkala itu. Berjalan dengan sangat lambat. Karena Nabi sallallahu wasallam tidak terang-terangan. Dan Nabi sallallahu wasallam tidak setiap ketemu orang langsung berdakwah, tidak. Beliau milih-milih. Karena sekarang masa mencari teman terdekat yang bisa membantu beliau dalam berdakwah. Beliau tidak sembarang berdakwah. Beliaulah pilih sebagian orang yang beliau percayai. Yang jelas pertama adalah istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau terutama memilih orang-orang yang jelas cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan percaya penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang seperti yang kemarin. Kalau kemarin tidak membawa sesuatu dakwah Ya, hanya dikenal sebagai orang yang jujur Orang yang terpercaya Sekarang Rasulullah SAW membawa suatu yang baru Suatu yang baru yang menyelisihi Tradisi dan adat nenek moyang Mereka seluruhnya penduduk Mekah Ini perkara tidak mudah Perkara yang berat Seorang datang kemudian Merubah tradisi yang sudah ada Tidak semua orang bisa terima Terlebih lagi tradisi tersebut sudah ada sejak nenek moyang mereka. Terlebih lagi mereka merasa tradisi tersebut yang buat mereka jaya. Bukankah orang-orang kafir Quraisy merasa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala? Mereka menyangka mereka adalah kaum yang paling mulia dan mereka menyangka bahawasanya karena adat dan tradisi nenek moyang mereka yang menyembah berhala maka Allah pun memilih mereka. Allah pun muliakan mereka. Sekarang datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin merubah seluruh keyakinan tersebut. Ini bukan perkara yang mudah. Merubah keyakinan seorang bukanlah perkara yang mudah. Oleh karenanya, secara logika, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarang berdakwah. Beliau memilih orang-orang yang merasa, yang beliau rasa sangat cinta dan percaya kepada beliau. Yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu talah, kekasih beliau, istri beliau, cinta pertama beliau yang telah ya berkorban waktu, harta dan seluruhnya demi dakwah suaminya. Yang sangat cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Khadijah radhiyallahu taala anha, maka Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa kepada Waraqah ibnu Naufal, sepupunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang yang masuk Islam setelah Khadijah adalah siapa Waraqah ibnu Naufal. Karena kita sebutkan tatkala, Rasulullah sallam bertemu dengan Waraqah maka Rasul... Waraqah mengatakan Ya la kuntu jagaan, iz akhrajaka ke kata Waraqah ya, ya Muhammad. Seandainya tatkala kau mau mengusir engkau saya masih muda. La ansurannaka nasran mu'azzaran, saya akan menolong engkau dengan sungguh-sungguhnya. Ini menunjukkan Waroqah sudah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Waroqah juga berkata, "Hadzan namus allazi nazala ala Musa." Dan malaikat yang turun kepada engkau adalah malaikat yang turun kepada malaikat kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini menunjukkan bahwasanya Waroqah Ibnu Naufal masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah berkata, 'Lah tasubu warakat abn Nauval, janganlah kalian mencela warak abn Nauval. Fa ini kau tera itu lah u jannatan jannatan au jannatain. Sungguhnya aku telah melihat Allah memberikan kepada dia surga atau dua surga. Ini dalil bahasnya warak abn Nauval masuk sur masuk surga dan dia termasuk orang yang pertama kali masuk masuk Islam. Kata Ibn rahimahullah, 'Tufia ba'da hadhiil kisah bikalil. Namun Warokabul Naufal tidak sempat menemui dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak diriwayatkan bagaimana Naufal Warokabul Naufal kemudian menolong Nabi membela Nabi tidak ada dalam riwayat sama sekali. Ini menunjukkan setelah bertemu dengan Nabi dan mengabarkan yang turun kepada angkutlah Malaikat Jibril yang turun kepada juga turun kepada Nabi Musa Alaihisalam tidak lama kemudian Warokabul Naufal meninggal dunia sehingga dia tidak pernah membantu Nabi dalam dakwah karena meninggal sebelum itu. Kemudian Nikwani filah Zainyallahu ya kum. Setelah itu Nabi Shallallahu Sallam juga berdakwah kepada yang lainnya. Jadi Nabi Shallallahu Sallam mulai dari keluarganya, dari Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian setelah itu keluar sedikit kepada sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala, anhunya orang-orang tertentu, anak-anak beliau, semuanya masuk Islam, seperti Ummu Khalfum, Ruqayyah, Fatima, Zainab. Seluruhnya masuk Islam Adapun putera beliau Abdullah dan Al-Qasim Sudah meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi Jadi yang pertama beliau dakwai Istri beliau dan anak-anak beliau Seluruhnya masuk Islam Kemudian kita tahu yang tinggal di rumah Nabi juga ya, Yang dirawat oleh Nabi juga siapa? Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib ini Kita tahu Rasulullah SAW dulu dirawat oleh Pamannya Abu Talib Dan Abu Talib adalah saudara kandung ayah Nabi Abdullah Saudara kandung oleh kerana tak kala Abdullah meninggal dan ibu Nabi meninggal, maka yang merawat adalah kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, maka diserahkan kepada Abu Talib karena dialah orang terdekat yang dekat dengan ayah Nabi, saudara kandungnya. Dan kita sebutkan bahwasanya Abu Talib orang yang miskin, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu kehidupan pamannya dengan mengembalakan kambing. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi kambing, hasilnya untuk membantu kehidupan pamannya. Tadkala Rasulullah SAW sudah menikah dengan Khadijah. Kita tahu Khadijah saudagar kaya raya. Ya saudagar kaya raya. Bahkan orang-orang Quraisy bekerja. Jadi pekerjanya suruh berdagang. Mendagangkan barang-barang dagangan milik Khadijah r.a. Maka, maka Rasulullah SAW pun datang ke rumah pamannya Abu Talib untuk membantu kesulitan hidupnya. Abu Talib ini punya anak banyak di antaranya Ja'far, di antaranya Aqil, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Datang Al-Abbas, saudaranya Al-Abbas pamannya Nabi dan juga sekaligus saudaranya Abu Thalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas mengatakan, "Wahai saudaraku, biar saya rawat putramu." Kata Abu Thalib, "Ambil seluruh putraku, tinggalkan Aqil, Aqil biar sama saya." Ja'far diambil oleh Al-Abbas, dirawat oleh Abbas sementara ali bin abi thalib diambil oleh nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi sallallahu alaihi wasallam merawat ali bin abi thalib dan tinggal bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dan tatkala rasulullah sallallahu diangkat menjadi seorang nabi umur ali tatkala masih kecil ibnu khatir mengatakan sekitar 8 tahun ada yang mengatakan sekitar 10 tahun dan dia nurut dan dia tahu bagaimana akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana baiknya nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa tinggal serumah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana jujurnya nabi bagaimana mulianya nabi diketahui semua oleh Ali bin Abi Talib. Karena nabi dia masih kecil, dia masuk Islam sebagaimana anak-anaknya Nabi yang lain. Karena dirawat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ali bin Abi Talib, karena masih kecil tidak bergerak untuk berdakwah, dia masuk Islam sudah selesai. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi, Abi Talib. Kemudian diantara yang dakwai oleh Nabi adalah Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha budaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid bin Haritha ini. Asalnya adalah budaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi Zaid bin Haritsah asalnya seorang yang merdeka. Suatu saat dia sedang pergi bersama ibunya kemudian diculik oleh oleh sekelompok orang, diculiklah Zaid bin Haritsah tatkala masih kecil. Tatkala diculik dijadikanlah budak. Kemudian dijualah sebagaimana dijualnya barang-barang dagangan, budak dijual. Datanglah Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu yang merupakan keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam, beliau membeli Zaid bin Harithah dengan harga sekitar 400 dirham dibeli untuk bibinya, untuk amahnya yaitu Khadijah. Jadilah Zaid bin Harithah ini budaknya Khadijah. Tatkala Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkanlah Zaid bin Harithah ini kepada siapa? Kepada Nabi dan nabi sangat sayang kepada zaid bin haritsah sangat sayang dan zaid bin haritsah juga sangat sayang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya beberapa tahun berikutnya haritsah yaitu bapaknya zaid haritsah bin syarahbil bapaknya zaid mendengar ternyata anaknya ada di Mekah. Maka dia pun datang bersama saudaranya itu pamannya Zaid. Mereka berdua datang ke Mekah, menemui Nabi untuk mengambil anaknya Zaid bin Haritha. Ayahnya datang, bayangkan, ayah dan pamannya datang untuk mengambil anaknya yang hilang, yang pernah diculik dijadikan budak. Maka mereka berdua berkata kepada Nabi, silakan kami akan mengganti uang yang telah kalian keluarkan untuk membeli Zaid dan merawat Zaid. Kata Nabi, silakan tidak jadi masalah ambil anakmu. Saya akan buat dia memilih terserah dipilih yang mana. Didatangkanlah Said bin Haritsah. Suruh milih mana? Milih orang tuanya atau milih Nabi? Ternyata Said bin Haritsah karena sayangnya kepada Nabi, merasakan kasih sayang dan bimbingan Nabi, dia pun milih Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau sama ayahnya. Ayahnya pun mangkel akhirnya pergi sudah datang dari jauh-jauh ingin ngambil anaknya ternyata sang anak tidak mau ikut bapaknya tapi ikut mau ikut sama siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ishhadu. An Nazeid dan ibni, ketahuilah bosnya Zaid adalah puteraku. Tatkala itu masih belum diharamkan mengambil anak angkat. Sampai para sahabat mengatakan menamakan Zaid dengan, ya tatkala masih zaman Jahiliyah, belum Islam, Nabi belum diangkatnya Nabi. Sampai para sahabat mengatakan Zaid namanya Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, karena Nabi mengatakan ini anakku. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melarang hal ini dalam surat ya, Al Ahzab. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang seorang ya memanggil seorang kecuali berdasarkan ayahnya yang sebenarnya. Dia tidak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad tapi dipanggil Zaid bin Harithah. Udūhum liābāihim huwa aqsatun 'inda Allah. Dipanggilan mereka sesuai dengan sesuai dengan dinisbahkan kepada nama-nama ayah mereka. Intinya Zaid sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Harithah juga langsung masuk Islam. Terkait umur beliau sekitar 30-an, Zaid bin Harithah ini. Sekitar 10 tahun di bawah Nabi, atau 20 tahun di bawah Nabi, alaih salatu wassalam. Maka dikatakan oleh para ulama, budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Jadi setelah Nabi mendakwahi, istrinya, kemudian anak-anaknya, kemudian budaknya, ini dalam rumah semua didakwahi, masuk Islam semua. Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam, mulailah dia keluar mendakwahi sahabat dekatnya. Siapa? Abu Bakar radiyallahu tal'anhu. Dan Abu Bakar ini teman dekatnya Nabi teman mainnya nabi sebelum nabi menjadi diangkat menjadi seorang rasul dan memiliki ciri yang sama dengan nabi Abu Bakar sama dengan nabi sama-sama tidak menyembah berhala sama-sama tidak minum khamr sama-sama ya tidak melakukan hal-hal jahiliyah tidak dan Abu Bakar benar-benar mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padikalnya tatkala tatkala itu Abu Bakar umurnya 38 tahun Rasulullah 40 beda 2 tahun saja Rasulullah 40 Abu Bakar 38 tahun Karenanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam kepada Abu Bakar, maka langsung diterima oleh Abu Bakar tidak ragu-ragu. Oleh kerana diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata beliau berkata, Ma'aratul Islama ala ahadin illa kanaat lahukabwa illa Abu Bakar, fa'innahu lam yatala'asam fiqaulihi. Semua orang aku tawarkan Islam, semuanya mesti ada mikir dulu, Kabwah itu mikir dulu, tidak langsung terima, mikir dulu. Siapapun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selain Khadijah, kalau Khadijah jelas. Langsung, justru yang membenarkan Nabi, yang menenangkan Nabi. Tapi tapi selain Khadijah, semuanya ditaruhkan Islam, semuanya mikir dulu. Kecuali Abu Bakar. Tidak ragu-ragu, langsung masuk, masuk Islam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga bersabda, Ma'na fa'ani ma'lu ahadin qad, Ma'na fa'ani ma'lu abi bakrin. Tidak pernah, Harta seorang pun memberi manfaat kepadaku sebagaimana harta bantuannya Abu Bakar dalam dakwah. Banyak orang yang menyumbang, banyak orang yang ya, memberi infak untuk dakwah, tapi tidak sebagaimana infaknya Abu Bakar radhiyallahu taala sangat bermanfaat. Olehnya di antara Allah subhanahu wa taala tanda-tanda Allah memberi atau tanda-tanda keikhlasan seseorang, terkadang seorang berinfak dengan harta yang tidak banyak, namun Allah berkahi harta tersebut. Sebaliknya terkadang seorang, karena hartanya kurang berkah, ya, dia berinfak dengan harta yang banyak, bangun masjid gede, ternyata tidak ada yang sholat di situ. Tidak ada yang sholat situ. Kurang bermanfaat. Abu Bakar radiallahu ta'ala anhu, beliau infaknya banyak. Bahkan di sini dalam riwayatnya mengatakan, saya infakan seluruh harta saya. Luar biasa Abu Bakar radiallahu ta'ala anhu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, لَوْ كُنْتُمُ تَخِذًا خَلِيلًا مِنَ النَّاسِ لَتَّخَلْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِ wa inna saahib khalilullah kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau saya boleh mengambil kekasih maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku akan tapi tidak boleh saya adalah kekasih Allah subhanahu wa taala jadi Abu Bakar radhiyallahu taala adalah orang yang sangat mulia dan begitu Abu Bakar menerima dakwah nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dia bergerak dakwah tidak diam-diam dan luar biasa dengan dakwahnya Abu Bakar yang pelan-pelan seperti itu di antara sepuluh orang dikabarkan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 orang di antaranya berkat dakwah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala Di antara orang-orang yang masuk Islam karena Abu Bakar adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala umur beliau sekitar 34 tahun. Kemudian Zubair bin Awam, tatkala umurnya sekitar 12 tahun didakwahi oleh Umar anak kecil didakwahi masuk Islam. Di antaranya Abdurrahman bin Auf umurnya tatkala sekitar 20 tahun. Masuk Islam juga gara-gara siapa dakwanya Abu Abu Bakar. Kemudian juga saat bin Abi Waqqas tatkala umurnya sekitar 12 tahun masih kecil juga masuk Islam karena dakwanya Abu Bakar. Di antaranya Tolhah bin Ubaidillah yang tatkala itu berumur 12 tahun juga masuk Islam karena dakwanya Abu Bakar. Luar biasa Abu Bakar ini. Begitu terima dakwah juga bergerak langsung berdakwah dan berhasil memasukkan 5 orang yang sangat mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abu Bakar fil jannah," Abu Bakar di surga. "Umar fil jannah," Umar di surga. Uthman fil jannah, Uthman di surga. Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib di surga. Talha fil jannah, Talha di surga. Zubair bin Awam di Zubair fil jannah, Zubair juga di surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah, kata Nabi sallallahu Abdurrahman bin Auf di di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, di surga juga. Sa'ad bin Zaid fil jannah, Sa'ad bin Zaid fil jannah, juga masuk surga. Abu Ubaidah bin al Jalil fil Jennah. Ini sepuluh orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya masuk surga. Di antaranya lima orang berkat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa jasa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh kerana beliau yang dikenal dengan asyidik. Tatkala kisah isra mi'raj, tatkala orang-orang seluruhnya mendustakan banyak orang yang murtad, tatkala mengetahui Nabi Shallallahu Wasallam berisra satu malam dari mesil haram ke mesil Aqsa. kemudian naik langit ke tujuh kemudian turun tidak sampai satu malam maka sebagian orang yang tadinya beriman murtad tatkala itu. Itu perkara yang aneh. Jangankan di zaman dulu, zaman sekarang saja aneh. Seorang bisa jalan dalam kurang dari satu malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit tujuh, turun lagi. Sebagian orang murtad, sebagian orang ragu-ragu. Namun Abu Bakar mengatakan, "Kalau Nabi mengabarkan yang lebih daripada ini saya akan benarkan." Beliau telah mengabarkan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan saya benarkan. Bagaimana kalau cuma berita seperti ini? Dibenarkan oleh Abu Bakar, makanya dikatakan al-siddiq. Namun subhanallah Allah dibalik oleh orang-orang yang benci kepada para sahabat, orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat, terutama yang paling dikafirkan oleh mereka adalah Abu Bakar di Allah anhu Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, kata mereka sebaliknya. Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Uthman dineraka, bin Naraka, Abdul Rahman bin Afdin Naraka, Tolha bin Naraka, Zubair bin Awam dineraka, Abu Ubeda bin Naraka, Abu Baida bin Jarrah bin Naraka, Sa'id bin Waqqas bin Naraka, subhanallah. Semua Nabi bilang di surga, mereka bilang di neraka. Cuma Ali yang selamat. Abu Bakar radhiyallahu taala tatkala ditanya oleh Nabi s.a.w. tatkala seorang bertanya kepada Nabi s.a.w. alaihi wasallam, "Man ahbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapa yang paling kau cintai wahai ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Aisyah, Aisyah yang paling aku cintai. Kata penanya, wamilarijal, laki-laki yang paling kau cintai siapa? Adalah Abuha, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu. Orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya mereka mengatakan bahasanya, kedua orang ini, ayah dan ibunya, ya, dimasukkan ke di dalam kahjanam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ikhwani fil Allah, zin yallohu ya. Lihatlah bagaimana jasa Abu Bakar radhiyallahu anhu orang yang pertama kali, orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Bagaimana jasa beliau dalam berdakwah, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak jasa-jasa beliau, menemani Nabi dalam berhijrah, perjalanan maut antara hidup dan mati. Tak orang-orang kafir Quraisy, yang menawarkan siapa yang bisa membunuh Abu Bakar dan membunuh Nabi dan Abu Bakar, bisa mendantarkan mereka hidup atau mati akan diberikan 100 ekor onta. Perjalanan maut ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian datang orang-orang sekarang yang memiliki penyakit dalam hati mereka mengatakan Abu Bakar di neraka jahanam. Orang yang paling neraka paling bawah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita berkata kepada mereka bukankah Abu Bakar dikenal dengan As-Siddiq? Orang senantiasa yang benar kan? Kata mereka tidak. As-Siddiq artinya apa? As-Siddiq artinya Abu Bakar membenarkan bahwa si nabi seorang dukun. Ini dalam dalam buku mereka seperti itu. Aneh. Saya baca buku mereka, saya heran. Jadi kata mereka, ketika Abu Bakar di dalam, ya, Jabal Sa'ur, ketika Abu Bakar sedang berhijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Jabal Sa'ur, kemudian Abu Bakar bersembunyi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam di goa yang ada di Jabal Sa'ur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Abu Bakar, lihatlah, sekarang Ja'far bin Abi Talib sedang menaiki perahu menuju ke negeri Habasyah. Kemudian Rasulullah pun melihatkan tadinya goa yang hitam, goa yang gelap, tiba-tiba nampak laut, ada kapalnya Jafar bin Abi Thalib sedang berlabuh di atas dengan kapalnya menuju negeri Habasha. Maka atas kelaib Abu Bakar pun kaget, kata Abu Bakar kalau gitu engkau benar wahai Muhammad. Kata mereka kata kala itu Abu Bakar membenarkan Nabi sebagai dukun. Kenapa? Karena bisa menampakkan hal-hal yang aneh. Subhanallah. Adalah asiddiq artinya apa? Dalam bahasa Arab asiddiq artinya Yang senantiasa membenarkan Bukan sekali membenarkan saja Tapi senantiasa mem membenarkan Jadi kalau mereka artikan dalam bahasa mereka Artinya Rasul Abu Bakar senantiasa mengatakan Engkau dukun Memang engkau dukun Berulang-ulang mengatakan Nabi seorang Seorang dukun Kerana kita jangan terpedaya dengan Orang-orang seperti ini Yang mulai tersebar di tanah air kita Dengan manisnya perkataan mereka Akan tapi mereka membawa akidah Yang menyimpang Akidah yang mencaci maki para sahabat di antaranya sahabat sahabat mulia yang merupakan sahabat dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Ikhwanul Filaahaniyyallahu Yakum itulah beberapa orang pertama kali masuk Islam awal awalnya di antaranya ya Khadijah radhiyallahu taalaanha kemudian putri putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu taalaanhu kemudian Zaid bin Harith radhiyallahu taalaanhu kumen Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dan Degar-degar Abu Bakar kemudian berislamlah Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah dan Abu Abu Ubaidil, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah seluruhnya masuk Islam karena di karena dakwah Abu Bakar As-Siddiq dan ada sebagian yang lain juga masuk Islam seperti Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Abu Salamah Al Arqam bin Abi Al Arqam Utsman bin Maz'un ya ini diantara orang-orang yang pertama kali masuk Islam kemudian setelah Nabi S.A.W mendapatkan sebagian pengikut dan sudah berjalan dakwah beliau selama 2 sampai 3 tahun baru kemudian Allah Subhanahu perintahkan Nabi S.A.W untuk berdakwah terang-terangan wa anzir ashirataka al akrabin Allah Subhanahu peringatkanlah kabilahmu karib kerabatmu yang terdekat baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah dengan terang-terangan dan insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan esok hari tentang bagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan terang-terangan akhirnya mendapat perlawanan dari orang kaum syirikin akhirnya terjadi penindasan terhadap para sahabat sampai ujung-ujungnya akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terusir harus berhijrah ke kota Madinah demikianlah Ikhwani fillah sanjallahu ia kum apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini kalau ada yang mau bertanya maka kami persilahkan. Allah alam bishawab. Ada yang bertanya? Pertanyaannya, kita ketahui bahwa awal dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan wahyu dengan cara sirriyah, sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya Allah memerintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Di Indonesia juga ada sebagian kelompok yang berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, dengan beberapa alasan yang jadi masalah orang orang yang belum masuk dalam kelompoknya dianggap sesat, najis dan bahkan dianggap kafir. Bagaimana sebetulnya dalam Islam dalam masalah ini? Yaitu wajibnya berbaiat kepada pemimpin di saat ini. Kita bilang bahwasanya dakwah sirriyah pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu fase tiga tahun. Setelah itu dakwah Nabi tidak pernah sirriyah lagi, terus terang-terangan dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat setelah itu para tabiin tidak lagi dakwah sirri dakwahnya terang-terangan akan tetapi para ulama menyebutkan boleh seorang dakwah sembunyi-sembunyi kalau memang kalau memang ada maslahatnya terkadang misalnya tinggal di daerah negara kafir tidak mungkin seorang terang-terangan ya dia pelan-pelan ke mana ke sini ya. tidak perlu terang-terangan karena tidak ada maslahatnya oleh kerana tatkala disebutkan dalam sejarah tatkala ada seorang dai yang terkenal di dia apa namanya di Perancis dia berdakwah dia orang Jazair dan dia berdakwah. Ya. Kemudian dipanggil oleh salah seorang pejabat dari Perancis kemudian menegur dia jangan kau berdakwah. Dia tahu bahwasanya di Perancis mulai Islam mulai berkembang. Sampai-sampai tatkala dilarang di sana untuk memakai cadar, ada seorang yang rela membayar setiap orang yang yang pakai cadar di sweeping oleh mereka. Ada seorang di antara seorang kaum muslimin di sana yang siap membayar. Ya apa namanya, sweepingan tadi Denda tadi siap dibayar oleh dia Karena Islam mulai mulai tersebalisan Dahulu ada seorang ulama yang terkenal Dipanggil oleh seorang pejabat Dilarang, kamu jangan berdakwah Saya akan larang kamu berdakwah Orang ini berkata, percuma kamu larang saya berdakwah mana saja saya berada, saya berdakwah Saya di kereta, saya berdakwah Saya di ruang tunggu, saya berdakwah ya. Saya di masjid, berdakwah Di jalan, saya berdakwah Dimanapun, saya berdakwah Di pasar, saya berdakwah ini dakwah terang-terangan ya? ya. Tatkala, tapi dia sedikit sembunyi-sembunyi. Tidak, tidak maksudnya tidak bikin pengajian besar-besaran karena tidak mungkin tatkala itu. Tapi dia tetap berdakwah dengan cara-cara dia. Oleh karenanya kita katakan, tatkala seorang dilarang dakwah terang-terangan, maka dia lakukan dakwah yang mungkin dia lakukan. Seperti tadi kalau dia di pasar dia berdakwah, di jalan dia berdakwah. Terkadang sebagian negara melarang untuk berdakwah di masjid-masjid. Dan ini terjadi sampai sekarang seperti itu. Kalau caranya seperti ini maka kita boleh dakwah dengan sembunyi-sembunyi dengan cara tadi Tapi bukan berarti sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok Yang mengatakan kita harus berdakwah sembunyi-sembunyi ya. Kenapa mereka sembunyi-sembunyi? Karena mereka takut ketahuan akidah mereka yang bobrok Kita sekarang di Indonesia bukan bukan negara kafir di tanah air kita Bukan negara yang melarang untuk apa berdakwah silakan berdakwah tidak jadi masalah kita boleh melakukan dakwah seperti itu kalau kita sedang ingin dibunuh oleh orang. Kalau kita menampakkan Islam dibunuh, baru kita dakwah pelan-pelan. Sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang tanah air silakan Bebas berdakwah, tidak jadi masalah. Justru yang sembunyi-sembunyi inilah yang kita khawatirkan. Karena asalnya dakwah adalah dengan dinampakkan. Saya katakan hukum asal berdakwah dengan terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Allah mengatakan, Kul hadihi sabili adwa ilallah. Dalam surat Yusuf. Katakanlah inilah... Jalanku, aku menyuruh kepada Allah. Terang-terangan. Adu'irallah, ana wa manitaba'an ala basiratin ana wa manitaba'ani wa subhanallah ya ma'ana minal musyrikin. Asalnya, seorang berdakwah terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi. Oleh kerana kalau ada gerakan dakwah bawah tanah, ini yang kita khawatirkan. Sembunyi-sembunyi. Tahu-tahu, ngobom sana, ngobom sini. Tahu-tahu, mengkafirkan yang sana, mengkafirkan yang sini. Ini, ini banyak di tanah air kita. Timbul baikat-baikat. Setiap kelompok punya imam, mereka mengatakan, yang... ...tidak berbayat dengan imam kita adalah kafir dan najis. Kita bilang, siapa imamu? Saya sekarang mau bayat, imamu mana kau tidak ketahuan? Imam itu kata para ulama, ...yang semua orang kali tanya siapa imamu semua menunjuk si fulan. Dia seorang imam punya kekuatan, punya kekuasaan. Ini imamu enggak jelas imamu siapa? Orang alim atau orang goblok? Kemudian dia punya kekuasaan mana? Mana kekuasaannya jadi masalah? Bikin negara dalam negara. Bikin negara dalam negara. Ya. Negara tidak punya, pinjam negara. Sehingga timbul istilah-istilah. Oh, gubernur daerah sana si Fulan. Panglima daerah sana si Fulan. Bupati daerah sana ternyata itu maksudnya <laughs> Sampai ada yang diajak. Kamu mau mau mau tidak masuk dalam kelompok kita? InsyaAllah kamu jadi bupati. <laughs> bupati apa? Bupati negara bayangan. Ini. Ini, ini yang menyedihkan. Ini ada kelompok-kelompok seperti ini. Sampai sekarang ini di tanah air kita. Yang mengkafirkan orang di luar mereka... Bahkan menajiskan orang di luar mereka sementara amirnya pun kita tidak tahu siapa amirnya. Kalau kita mau bayar amirnya siapa amirnya kita tidak tahu. Jadi ya, hati-hati dengan akidah seperti ini. Saya katakan ulangi bahawa asalnya dakwah terang-terangan kita tidak berdakwah dengan sembunyi-sembunyi kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan sulit. Orang yang berdakwah sembunyi-sembunyi itu menunjukkan dia punya dakwah yang batal. Ya. Kalau dia benar dia akan sampaikan. Kita negara Islam, alhamdulillah, kaum Muslimin bisa berpikir kalau kaum benar sampaikan. Oleh karenanya orang-orang seperti ini kalau dia ajak dialog tidak mau, dia ingin menyembunyikan pemikiran dia. Allah alam bismillah. Ada lagi yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Maaleikumustad. Sini tadi saya mendengar bahwa Syiah itu mengkapirkan. Saya salah satunya dari, dari sahabat Rasulullah itu Abu Bakar. Yang saya pertanyakan, kenapa jadi beliau tu mengkafirkan saudara Abu Bakar dan yang lain-lainnya? Apakah itu ada nasinya dari hadis? Apa itu hadis saib? Atau ada di lain-lainnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka datgala mengkafirkan para sahabat, ya, karena mereka menganggap bahawa yang berhak ya, menjadi pemimpin adalah Sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu talahanhu. Jadi ketika Nabi saw meninggal, yang seharusnya menjadi pemimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini keyakinan mereka bahwasanya di antara rukun iman mereka adalah beriman kepada imam-imam mereka. Imam yang 12, imam yang pertama adalah uh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu talahanhu. Imam yang kedua dan seterusnya sesuai dengan keturunan Ali bin Abi Thalib. Sementara orang-orang yang tidak beriman dengan imam-imam seperti ini maka keluar dari Islam rupanya Abu Bakar mengambil alih kepemimpinan ya, ya. oleh karenanya mereka mengatakan para sahabat telah keluar dari Islam sepeninggal Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam jadi pertanyaan mana dalilnya akan hal ini tidak ada dalilnya kecuali hadis-hadis palsu yang mereka buat dalam buku-buku mereka kemudian secara logika tidak masuk akal bagaimana bisa seluruh sahabat bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar tatkala itu Sehingga mereka sepakat untuk murtad tatkala itu. Ini dari mana ajaran seperti ini? Saya, oleh karena saya katakan ajaran seperti ini melazimkan bahwasanya Nabi adalah seorang Nabi yang gagal dalam berdakwah. Bagaimana tidak gagal? Dia berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, kemudian hasilnya apa? Seluruhnya keluar dari Islam. Seluruhnya murtad kecuali sekitar 4 orang atau 6 orang. Ini menunjukkan dakwah Nabi, dakwah yang gagal. Kalau ada orang-orang kafir melihat, dakwah seperti ini mereka ragu masuk Islam ini sahabat saja kafir semuanya menunjukkan nabi gagal dalam dakwah kemudian kalau itu benar perkataan mereka mana keberanian ali bin abi thalib ali bin abi thalib orang yang paling berani dalam peperangan luar biasa keberaniannya tatkala nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Mekah beliau ke madinah beliau yang tidur di tempat tidur nabi sallallahu alaihi wasallam beraninya luar biasa kenapa tatkala abu bakar diangkat sebagai pemimpin sebagai khalifah kenapa beliau tidak protes kemudian digantikan dengan Umar, berapa puluh tahun kemudian, dia juga tidak protes. Kemudian digantikan oleh Utsman, dia juga tidak protes. Mana keberaniannya? Oleh karena itu, hanya egoan, dan karangan-karangan orang-orang yang, tidak waras akalnya. Kemudian bagaimana disebutkan dalam buku-buku mereka? Bahwasanya Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya, Ummu Kalthum, dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab adalah menantunya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah mertuanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini dalam buku-buku mereka. Kok bisa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan seorang syaitan seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kalau memang Umar bin Khattab adalah seorang yang kafir. Ini tidak benar menunjukkan persahabatan di antara mereka terjalin indah. Buktinya lagi bahwasanya banyak anak-anaknya Ali bin Abi Thalib yang merupakan namanya anak-anak sahabat Di antara anaknya Ali bin Abi Thalib Ada yang namanya Abu Bakar Ada yang namanya Umar Ada yang namanya Us Uthman Para hadirin, Allah SWT, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di antara keyakinan mereka ya, Bahwasannya uh, Pemimpin mereka, imam mereka yang ke-12 sekarang sedang bersembunyi ya, Sejak 1200 tahun yang lalu Dan akan keluar nanti menjadi Imam Mahdi Tatkala imam ini nanti keluar Sebagai yang anda baca dalam buku-buku mereka Buku ulama-ulama mereka Imam ini akan datang ke Masjid Nabawi Kemudian imam ini akan Mengeluarkan Abu Bakar dan Umar Kemudian digantung di Pohon korma Imam Mahdi mereka ini, versi mereka Kemudian pohon korma yang tempat digantungkan Abu Bakar dan Umar tadinya kering Setelah digantungkan Abu Bakar dan Umar jadilah basah ini merupakan fitnah sehingga seluruh orang yang memiliki sedikit pun rasa cinta kepada Abu Bakar akan berkumpul di situ membela Abu Bakar. Karena Allah BIKIN fitnah. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah dua dua syaitan. Tapi ternyata pohon korma tempat gantung mereka jadi basah jadi subur lagi sehingga dalam buku mereka disebutkan setiap orang yang memiliki rasa cinta sedikit pun kepada Abu Bakar akan datang dan membela Abu Bakar setelah dikumpulkan semua orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar, maka setelah itu akan dibasmi oleh Imam Mahdi jadi Imam Mahdi yang mereka versi mereka ini sangat ngeri dan sangat sangat sangar sangat benci kepada Abu Bakar dan benci juga orang-orang yang benci kepada yang cinta kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ustaz manakah istri nabi yang paling beliau cintai khadijah atau aisyah Karena ketika Nabi ditanya siapa yang paling dicintai, beliau menjawab Aisyah. Setelah Rasulullah SAW ditanya siapakah istri yang paling kau cintai, itu berkaitan dengan yang masih hidup. Maka Rasulullah mengatakan siapa? Aisyah. Dan benar Rasulullah sangat cinta kepada Aisyah. Tetapi telah kita jelaskan, setelah Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut Khadijah. Dan Aisyah pun cemburu, Aisyah berkata, khairan minha." Ya Rasulullah, Allah telah mengandikan Khadijah dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Kata Rasulullah SAW tidak tidak ada yang lebih baik daripada siapa Khadijah. Oleh karenanya Khadijah adalah wanita yang, yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memberi anak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membantu Nabi dengan hartanya, membantu Nabi dengan nasihatnya, ya. dan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetakala semua orang kafir kepadaku, Khadijah beriman kepadaku. Ya. Oleh karenanya Allah Alamin Bissawab yang masing-masing punya jenis cinta tersendiri. Ya Rasulullah SAW sangat cinta kepada Khadijah dan juga sangat cinta kepada Aisyah. Tapi tatkala dibandingkan dengan istri-istri yang masih hidup, maka yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun kalau dibandingkan Aisyah dengan Khadijah, kita tidak tahu, tidak ada dalil Rasulullah mengatakan Khadijah saya lebih cinta daripada Aisyah atau sebaliknya. Ya nanti kalau antum ketemu Nabi di akhirat, mudah-mudahan tanya saja sendiri. <laughs> mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya dari jamaah, dari balik kapan Iya. Yang ingin tanyakan tadi Ustaz menyinggung Mengenai 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga Mereka-mereka uh, ini, beliau-beliau ini apakah termasuk orang yang diberi nikmat Allah Allah Sebagai surat yang terdapat dalam Al-Fatikah Surat Allah Jina'an Amta Allahim Siratul Azinaan Antolain. Mereka yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Uh, yang pertama, yang kedua, apa teriak-teriak beliau-beliau ini kan, dan sembarangan Rasulullah me memberi, menjamin mereka itu masuk surga. surga. Jadi teriak-teriak mereka beliau-beliau uh, ini, Pak, itu saya yang saya makan. Terima kasih. Assalamualaikum. Uh, jelas bahwasannya orang-orang yang dijamin masuk surga, ya, banyak ya. Banyak secara umum sahabat seluruhnya masuk surga, tapi ada penghususan, ada orang-orang khusus yang Rasulullah sebutkan namanya. Tapi secara umum seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَدَّ يَوْلَهُ أَنُهُ مَرَضُوًا وَأَدَّلَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِيرِي تَحْتَ أَنْهَارٍ kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Taubah, ya? dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kaum muhajirin kaum ansar, jumlahnya ribuan, banyak sekali jumlahnya. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ رَضُوًا Itu orang Allah yang ridho kepada mereka dan ri mereka ridho kepada Allah. Jadi mereka ini, ansur dan muhajirin, itu sudah dijamin, diridhoi oleh Allah, dan dijamin masuk surga. Bagaimana dengan setah mereka? Allah syaratkan kalau ingin masuk surga, harus ikuti jalan mereka. وَاللَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَنِ Dan orang-orang yang mengikuti jalannya kaum ansur dan jalannya kaum muhajirin dengan baik, dengan cara pengikutan yang baik, itulah yang juga masuk surga. Seperti contohnya, Orang-orang yang berbaik di sejarah turiduan. Allah mengatakan, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَأَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ Sungguh Allah telah meridhai orang-orang kaum mukminin yang membayat Nabi SAW di bawah sebuah pohon. Allah tidak hanya mentazkiah bagian luarnya, bahkan mentazkiah isi hati mereka. فَأَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ dan Allah mengetahui isi hati mereka kata Allah Subhanahu wa taala jumlah orang-orang yang baiat nabi tatkala siratul rida tatkala umratul qada jumlahnya sekitar 1300 orang kata nabi SAW, seluruh yang baiatku masuk surga kecuali si fulan salah seorang dari munafik ya, tidak disebutkan si fulan si fulan terlalu banyak ya jadi tapi rasulullah mengatakan seluruh yang baiat saya masuk surga oleh karenanya kita bilang para sahabat mereka bukanlah orang yang maksum mereka punya kesalahan tapi kesalahan mereka itu sedikit dibandingkan kebaikan mereka. Oleh kerana terkala Hatib bin Abi Balta'ah radiyallahu tal'anhu akan diadakan perang penaklukan kota Mekah. Hatib ini dia mengirim surat kepada orang kafir. Keluarganya di Mekah memberitahu bahawasanya Nabi akan menyerang mereka. Namun turun wahyu ketahuan. Indosa besar memberi kabar kepada musuh bahawasanya kaum muslimin akan menyerang. Sehingga tatkala itu Umar bin Khattab pun marah. Umar Umar bin Khattab mengatakannya Rasulullah, "Daanil adribu unqah." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya." Kata Rasulullah, "Tidak, jangan." Dia adalah yang pernah ikut perang Badar. Allah mengatakan, "Iqmalu masy'atum." Silakan kerjakan apa yang kalian lakukan. "Faqad ghafarat lakum." Allah telah maaf, maafkan, mengampuni mereka. Artinya, dosa hati yang merupakan dosa besar tadi kalah dengan begitu besarnya pahalanya dia ikut serta dalam perang, perang Badar. Oleh karenanya kalau ada sahabat punya salah, itu pun kalau punya salah Adapun kesalahan yang diada-adakan, yang tuduh-tuduhan dari riwayat-riwayat dusta, ya. maka tidak kita benarkan. Kalaupun punya salah, kesalahan mereka sedikit. Dibandingkan dengan kebaikan mereka yang luar biasa, yang berjiat bersama Nabi SAW, dalam banyak peperangan, rela mengorbankan jiwa dan, harga, jiwa dan harta, kemudian datang orang-orang sekarang mengatakan mereka telah keluar dari, dari Islam, telah murtad. Adapun, sepuluh orang tersebut memang masing-masing punya ke keistimewaan. Tentunya keistimewaannya berbeda-beda. Tapi cara umum mereka sama-sama mengikuti sunnah Nabi Kalau kita perinci satu persatu Akan ada sifat-sifat istimewa yang mereka miliki Akan tapi, sekarang kalau kita mau Juga masuk surga Jalan menuju surga Tidak ada jalan khusus Jangan sampai orang bayangkan Kalau masuk surga ada toreka khusus Cara-caranya ada, urutan-urutannya khusus Tidak ada, Islam ini untuk semuanya Ada Al-Quran, ada sunnah, jelas Cukup Rasulullah SAW mengatakan Ma'ana Ma'ana alaiya wa ashabilyaum. Tadkala Rasulullah SAW mengatakan, akan ada umat-umat terpecah belah. Di antara yang masuk surga, mereka bertanya, Manhum ya Rasulullah, siapa yang masuk surga? Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang berada di atas jalanku, dan di atas jalan para para sahabatku. Oleh karenanya kalau kita ingin masuk surga, kita ikuti jalan para sahabat. Dari muhajirin dan amsar, bagaimana semangat ibadah mereka, bagaimana semangat saudaka mereka. Ada pun cara khusus tertentu, ritual khusus, zikir khusus ini tidak ada. Islam itu tidak ada yang khusus khusus semuanya sama. Orang miskin juga boleh masuk Islam. Orang miskin boleh masuk surga. Yang tidak punya uang juga bisa masuk surga. Ya. Orang bodoh juga bisa masuk surga. Orang cerdas juga bisa masuk surga. Ya. Jangan sampai dibayangkan untuk masuk surga harus ada cara khusus, ritual khusus, toreka khusus. Ini tidak benar. Ya. Kalau ada yang khusus-khusus seperti itu, maka jauhi. Nabi tidak pernah menghubungi. Justru ada kalau sesuatu yang mengembirakan, Rasulullah kabarkan, tidak disembunyikan. Oleh karena saya pernah sampaikan, tatkala ada seorang menyampaikan kepada orang yang saya kenal guru saya, ini guru agama saya di Yirian Jaya. Dia mengatakan kepada guru yang lain terkala berhaji. Kata dia, kalau kamu di Mekah, ini ada fikir khusus. Jangan kau kabarkan, bahkan suamimu juga jangan kau kabarkan. Eh, ini tidak benar, kok suami saya tidak boleh tahu. Eh, ini ini tanda-tanda tidak -tanda benar seperti ini. Tanda-tanda ya. tidak benar. Ya. Oleh karenanya, eh, meskipun masing-masing dari 10 orang tersebut memiliki memiliki sifat-sifat khusus akan tapi mereka memiliki sifat yang umum yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara umum kita ketahui mudah seorang ingin masuk surga rajin salat malam rajin bersedekah rajin puasa berbuat baik kepada orang lain berinfak kepada orang lain ya tidak ada ritual khusus harus baca sekian harus puasa mutih yang yang tidak pernah diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ada lagi yang bertanya Kalau tidak ada sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah mengumpulkan kita di Masjid Nabawi semoga Allah mengumpulkan kita juga di surganya kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya amin ya rabbal alamin wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh